A tűzi játék. A mai napon a Vilma királynő sziget telepesei tüzijátékkal egybekötött kötött bátrendeznek, amelyre önt és Bé családját tisztelettel meghívja az elnökség. Tarararam! Mehetünk, uraim. Mindezt már az ajtóba mondta. Aztán részve megindult a menet élén, csendbe mentek néhány percig. Aztán Lengli karját megérintette valaki. Megfordult, elliáltott. Itt vagyok, Tom, nem akartam az előbb vitatkozni, de most vegye tudomásul, hogy magával megyek. Adjon ide egy patron. Tom ránézett a feleségére, aztán nem szólt semmit. Látta, hogy hiába szólna. Csendesen átadta neki az egyik patron. Csak ö, arra vigyázzon, mondta később, hogy miután eldobta, szóval amíg a patron a levegőbe van, forduljon meg és rohanjon, ahogy tud. Néhányan megmenekülünk, az biztos. Trader az ablaknál állt és kinézett. A többi felügyelő még ebédelt. Látta közeledni lassan a csendes csoportot, fegyvertelenül gyengén elcsigázottan. Úgy látszik, valami baj történt, gondolta. Eszébe sem jutott, hogy ezektől a szerencsétlenektől tartson. Mikor az épület közelébe értek, látta, hogy a bolondos amerikai kiáll a középre, csípőretett kézzel néhány lépése felé és alá jár, csókokat dob mindenfelé, aztán felemeli a karját, és valamennyien a zsebükbe nyúlnak. Csak egy tized másodpercig volt ideje Tradernek rémülte ráeszmélni a helyzetre. Egy csomó kar lendült, és a telepesek futásnak eredtek. A detonáció minden képzeletet felülmúlt. A sziget megrendült belé, lángnyelvek, kőkolosszusok rohantak az ég felé, a robaj és a légnyomás úgy dobta szét a rohanókat, mint apró kavics darabokat, aztán guruló, beomló épületrészek és sziklakoloncok morajával kialudta hirtelen kataklizma, csak a sűrű torony magas porfellek terjengett lassan, sűjedve. Néhány másodpercig mozdulatlan, mély csend váltotta fel a pokoli orkestert. A sziget valóságos szeméttelepnek látszott. Egy kis romhalom megmozdult és bauer emelkedett fel tántorogva. Homlokából folyt a vér. Most rohantak elő a sértetlenül maradt telepes ház lakói. Jároszlávot csak a ruhájáról ismerték fel, a feje PP morzsolódott egy kőkolonca alatt. Lori már sértetlenül emelkedett fel a földről. Grabbaffot kiálló karjánál fogva húzták elő egy csomó deszka alól. Több helyen súlyosan megsérült, te élt. Lengli vérző fejjel félőrülten járkált ide-oda, Ellit kereste. Egy kidőlt pálma koronája sodolta el a lányt, ájult volt, de néhány mély karcoláson kívül semmi baja. Tom először indiámódra körül táncolta, aztán csókolgatta, míg végül Róznerné, aki vizet hordott, lelocsolta az asszonyt, és elli a szemét. Langley azonnal felugrott, hogy segítsen a többieket kimenteni. Kiáltozva hisztérikusan szaladgáltak ide-oda. Még két halott, és egy súlyosan sebesült társuk került elő. A törzs épület romjai felől nem hallatszott hang. A benszülött munkások lassan visszamerészkedtek a bozottból, ahova menekültek, és ámulva nézték a képet. Most mégis. Valami mozdul. A beumlott épület irányából nyögés hallatszik, és zörgő romok alól tántorogva egy mészsel és vérrel borított alak próbál elindulni. Megismerték. trader volt. Vadállati ordítás hallatszott. Mielőtt bárki is megakadályozhatta volna, Bauer, mint egy veszett farkas rohant és a legelső keze akadó kővel szétzúzta a fejét. Aztán az épület romjai között minden elcsendesedett. Csak a mész és porfelhők terjedtek lassan a pusztulás felett. A sebesülteket bevitték a házba. Langley a telepesekkel és a benszülött munkásokkal az élelmiszerraktár helyét igyekezett megtalálni. Megkönnyebülten látta, hogy a pincét aránylag megkinvélte a robbanás. Sok minden szétfolyt, tönkrement, elszóródott, de végre is maradt annyi, ha okosan behozzák, nyugodtan elindulhatnak a hajóval. A hajó! Mint az őrült rohant tom a kis gőzösre. Az egyik korlátját leszakította valami, néhány nagyobb kődarab áttörte a fedélzet padlóját, és behorpasztotta a kéményt. Semmiség! Azonnal valamennyien hozzáfogtak a hajó javításához, berakodásához, és ami még sohasem történt meg ezen a szigeten, a lakóházban lázas csomagolás folyt. A romok között megtalálták a kis vaskazettát, amelyben Trader a pénzt tartotta. Ezer hollandi forint volt benne. Mikor a kis gőzös lassan elindult a szigetről, Tom így szólt ellenhez. Drágaságom, ha öreg napjainkra letelepszünk valahol, és szerénytőkénket ingatlanba fektetjük, nem itt építünk családi házat. A törzsépület annyi jajt, szenvedést és halát látott tégláim mozdulatlan, hatalmas romhalmazba merettek a távozó gőzös után.